Всеобщият език. В градината бяха цъфнали ябълките. Учителя, е изправен до дървото, придържаше клонче отрупано с цвят. Въздухът беше ароматен. Пчелите пееха песента на нектара. Учителя е каза. Любовта е вложена във всяко същество. И дървото чувства, когато му помагат. И той има език, с който изказва нежните си чувства. Само, че много е тих езикът му. И най-малките боболечици разбират от любовта. Няма същество в света, което да не разбира какво нещо е любовта. Тя е единственото нещо в света, което всички добре разбират.